Track 23. Nach diesem etwas theoretischen Einstieg eröffne ich nun den Raum für Fragen und Diskussionen, bevor wir uns im Anschluss in Arbeitsgruppen aufteilen. Vielen Dank.